Глава 23 Я знову сиділа у маленькій кімнаті, та, що була схожа на невеликий зал очікування на вокзалі. Полісмен теж був там. Нахилившись наді мною, він простяг мені склянку з водою, а на плечі у мене була чиясь рука, рука Френка. Я сиділа зовсім на поступово бідлога, стін фігура Френка та полісмена на Мені чітких ніяково.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 Та я не могла з упевненістю сказати, наскільки в курсі справи він. Ми були союзниками, що сиділи плічо-пліч, і ми не могли глянути один одному в вічі. Ось ми вже минули ворота біля сторожки і покутилися з вивистою вузькою підізолею до будинку. Я вперше помітила, що почали розцвітати гортензії. За всією красивою було щось похмуре, жалобне. Вони були схожі на вінки, жорсткі штучні вінки.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 Телефонні дзвінки, газети. Інші жінки вже пройшли через це. Жінки, про яких я читала у газетах. Вони насилали листи міністру внутрішніх справ, і від цього не було ніякого толку. Міністр завжди відповідав, що правосуддя має відбутися. Друзі спрямовували міністру і петиції з безвічу підписів, але міністр нічого не робив. Пам'ятаю, я бачила якусь у газеті знімок –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 Їмо, ми вмиваємося. Навіть у найкритичніші моменти нашого життя ми не в змозі звільнитися від полону рутини. Я налила Максимов'ю від чай, віднесла до нього на диван, дала йому коржик, намазала олією та собі. Де Френк? Йому треба було поїхати поговорити з парафіяльним священником. Я б теж поїхав, але я хотів повернутися швидше до теми. І все думаю, як ти тут сидиш одна, рахуючи хвилини, не знаючи, що на нас чекає. Навіщо до священика сьогодні має дещо статися у церкві? Я дивилася на нього, а потім зрозуміла. Не збиралася ховати Ребеку, збиралася привезти її з моргу. Ми домовилися на 6:30, знать лише Френк, полковник Джуліан, священик і я. Ми домовилися про це ще вчора, і рішення суду нічого не змінило. Коли ти маєш їхати.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 Ви не заперечуєте, якщо я закурю, а ви трохи подорослішали з того часу, як я вас бачив. Що ви робили весь цей час? гуляли з френком кролі садом? Послухайте, накажіть старій Фрісі принести мені візки з содовою. Я нічого не сказала, пша смикнула дзвіночок. Фейвелсі на край дивана, бовтаючи ногами все ж цією кровою усмішкою на губах, увійшов Роберт. Віски содово для містера Фейвела, сказала я.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 Правду кажучи, Макси, друже, я приїхав привітати тебе з результатом сьогоднішнього впізнання. Ви самі покинете цей будинок, сказав Максим. Чи волієте, що ми з кролі спустили вас зі сходів? Спокійно, спокійно, постривай хвилину, сказав Фейвел, зокорив свіжу сигарету і знов вмостився на диван. Ти ж не хочеш, щоб Фріст чув, що я скажу? Ну, як він почує, якщо двері будуть відчинені? Максим не зрушив з місця. Я побачу, що Френк щільно прикриває двері. Слухай, Максе, тобі вдалося дуже добре видертися з цієї справи, правда? Тобі не снилося, що все так гладко зійде. Так, так, я був сьогодні на суді, гадаю, ти бачив мене. І я просидів там від самого початку до кінця. Я бачу, як знепритомніла твоя дружина, я її не звинувачую. Момент і справді був критичний. Все висіло на волосині. Хто міг знати, куди повернеться впізнання, так, Максе? На щастя, тобі воно повернуло туди, куди повернуло. Ти випадково не підкупив цих тупоголових типів, що зображали присяжне, га? На мій погляд, схожий на те. Максим зробив крок до фейвела, але то підняв руку. Здривай хвилину, гаразд, я ще не скінчив. Ти ж розумієш, Максе, старий, що я можу поставити тебе в бісе неприємне становище, якщо захочу.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 Я й гадки не мав, що Ребекка буде в того дня в Лондоні, інакше б обов'язково її розшукав. І як на зло, я був запрошений на вечірку. Коли прочитав записку, вирішив, що вже надто пізно мчати не за Думендерлі, адже туди їзди годин шість. Я ліг спати і вирішив, що подзвоню їй вдень, Так і зробив близько полудня. І дізнався, що Ребекка потонула.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 кинувся на диван, поклав ногу на ногу і почав перегортати сторінки. Френк у нерішучості переводив погляд з мене на Максима, потім підійшов до мене. «Невже ви нічого не можете вдіяти?» – прошепотіла я. «Їдьте на зустріч полковнику Джуліану, завадіть йому приїхати, скажіть, що трапилась помилка!» Від вікна пролнав голос Максима. Він говорив, навіть не повернувшись до нас. «Френк не вийде з цієї кімнати!»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 Дощ барбанив так голосно, що ми не чули, як під'їхала машина. Ми дізналися, що полковник Джуліан тут. Двері відчинилися, і Фріс впустив його до бібліотеки. Максим різко обернувся від вікна. Доброго вечора. Довелося зустрітися знову. Ви дуже швидко дісталися. Так, ви ж сказала, що справа не терпить зволікання, тому я одразу приїхав. Мені пощастило, що машина була під рукою. Ну от.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 не посміхався. У мене склалося враження, що він не дуже задоволений таким поворотом справ. Він почав голосним, наполеливим голосом. «Послухайте полковнику, якого толку ходити навкруги? Я тут тому, що мене не влаштовує вердикт, винесений за сьогоднішнього впізнання». «Ось що!» сказав полковник Джуліан. «А вам не здається, що про це судити містерю Девінтеру, а не вам?»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 Глава 24 Дякувати Богові за цей сміх. Слава Богу за витягнути вперед палець Фейвела, його червоне обличчя витрщені на литі крові очі. Слава Богу за те, що Фейвел на силу тримався на ногах. Тому що це було проти нього. Я бачила огиду на обличчі полковника, бачила, як він міцности з губи. Полковник Джуліан не повірив Фейвелу. Він був на нашому боці. «Ця людина п'яна», – спокійно сказав він. «Він сам не знає, що каже». «П'яний? Ах, ось як!» – закричав Фейвел. «Ні, друже, можливо, ви справді суддя і полковник на додачу, та мені на це начхати. Закон на моїй стороні. Я маю намір скористатися цим. У цьому чортовому графстві знайдуться, крім вас, інші судді». Хлопці, які мають мізки в голові, які знають, що таке правосуддя, не якісь там бездарні вояки, яких сто років тому вигнали з армії. Вони розгулюють, звісивши груди, жастяними медалями. «Макс Вінтер вбив Ребекку, я це доведу!» «Хвилинку, містер Ефейвел», – тихо сказав полковник Джуліан. «Ви ж були сьогодні на впізнанні, не помиляюся?» «Тепер я вас згадав, ви сиділи у залі. Якщо вас так глибоко зачупає несправедливість винесеного вердикту, чому ви не заявили про це в суді, присяжним самому коронеру? Чому не показали цього листа?» Фейвел глянув на нього і розраготався. «Чому? Та не схотів от і все. Вважав за краще приїхати сюди і домовитися особисто з Девінтером. Тому я вам подзвонив. Сказав Максим, відходячи від вікна. Вивли, що до вашого приїзду висунув мені те саме звинувачення. Я постав йому те саме запитання, і він відповів, що небагатий. Якщо я погоджуся виплачувати йому дві-три тисячі за рік довічно, він більше ніколи мене не потурбує. Тут були Френк, моя дружина, запитайте їх. Все так слово в слово, сер, сказав Френк. Шантаж чистої води. Безперечно сказав полковник Джуліан. Лихо лише в тому, що шантаж чистим не буває. Шантажист ловить рибку в каламутній воді і може заподіяти купу неприємностей безлічі людей, навіть якщо зрештою опиниться за ґратами. Не знаю, чи достатньо витверезів, Фейвел, щоб відповісти на мої запитання, але якщо ви обійдетесь без недоречних тут особистих випадів, ми набагато швидше покінчимося справою. Чи є у вас якісь докази проти цього серйозного звинувачення? Докази? На біса вам докази. Вам що, мало цей дірок у яхті? Мало, хіба ви приведете свідка, який і бачив, як девітер їх пробивав? Де ваш свідок? До біса свідків. Звичайних пробив девінтер, ніхто інший, хто ще міг убити Ребеку? У керід тисяч жителів. Давайте підемо з дому в дім і всіх поспіль запитуватимемо. З таким самим успіхом убивцем міг бути і я. У вас, я бачу, не більше доказів проти Девінтера, ніж проти мене. Ясно. Ви вирішили грати йому на руку спочатку і до кінця. Ви обідали в нього, він у вас? Він тут велика шишка, власне, як в Мендерлі. Ех ви, сноб нещасний, будьте ви прокляті. «Обережніше, Фейвеле, обережніше!» «Думаєте, вам вдасться взяти з мене вверх? Думаєте, мені нема з чим почати справу суді? Я вам дістану докази. Можете не перейматися. Кажу вам, де Вінтер вбив Ребекку через мене. Він знав, що я коханець. Він ревнував її до мене, з зглузду сходив. Він знав, що тієї ночі вона чекає на мене в будиночку на березі. Він пішов туди та вбив її. А потім відніс тіло на яхту та затопив Непогано придумано, Фейвеле Але повторюю, у вас немає доказів Привдіть мені свідки, які бачу, як усе це сталося І я почну ставитися до ваших слів серйозно Я знаю цей будинок на березі Там що влаштовували пікніки, так? Місіс Ди Вінтер тримала там приладді для яхти Якби це була дача, поруч з нею ще штук 50 таких дач Ваша історія звучала б достовірніше, Фейвеле. Був би якийсь шанс, що один з мешканців побачив би хоч щось?» «Стоп!» – повільно сказав Фейвел. «Стоп! Може статися, що де Вінтера бачили тієї ночі? Цілком може, варто перевірити. Що ви скажете, якщо я все ж таки пред'явлю, свідка?» Полковник Джуліан знизав плечима. Я помітила, що Франк кинув на Максима запитальний погляд. Максим нічого не сказав, він спостерігав за Февеллом. Я раптом здогадалася, що ти має на увазі. Я знала, про кого він каже. Тієї ночі на березі була людина, яка все бачила. У пам'яті випливали короткі фрази, окремі слова. Я нікому не говорив, вони не знайдуть її там. Вона там, унизу, так? Вона не повернеться? Бен знав. Бен бачив. Божевільний Бен був свідком, пам'ятав усе, що там сталося. Тій ночі він ховався в лісі. Бачив, як Максим відвів яхту від причалу, і повернувся потім один. І вчував, як кров відлегвалася у мене з обличчя і відкинувся на спинку стільця. «Тут є один місцевий дурник, який часто буває на березі», – сказав Фейвел. Він вічно тинявся там, коли я приїжджав до Ребеки, не раз траплявся мені на очі, у спекутні ночі він спав там, в лісі чи біля води. Я примушу його розв'язати язик. Але він, напевно, бачив. Був би я проклятий, якщо це не так. Хто це? Про кого він говорить? Запитав полковник Джуліан. Мабуть, він має на увазі Бена, сказав Френк, знову глянувши на Максима. Це син одного з наших орендарів, але він не відповідає за те, що каже чи робить. Він ідіот з народження. «Яке чорт забирається має значення?» – сказав Фейвел. «У нього є очі, правда? Він знає, що бачить. З нього потрібно одне – відповідати так чи ні. Чи можна добратися якось до хлопця, поговорити з ним?» – запитав полковник. «Звісно», – відповів Максим. «Френку скажіть Роберту, щоб він з'їздив машиною до матері Бена і привіз його сюди». Френк у нерішучості тупцював на місці, глянув на мене краєм ока. «Їдь же заради Бога!» – сказав Максим. «Нам треба покінчити з цією історією!» Френк вийшов з кімнати. Я відчула, як моє серце заболіло. За кілька хвилин Френк повернувся. Роберт поїхав моєю машиною, якщо Бену дома все це не триватиме понад десять хвилин. У такий дощ, він і носа не висуне з дому», – сказав Фейвел. «Скоро ви почуєте, як він у мене заговорить!» Фейвел розреготався і глянув на Максима, його обличчя все ще палало. На лобі виступили краплі поту, я помітила, що його шия нависає валиком над коміром, побачила як низько розташовані вуха. Цей квітучий красей незабаром зблякне. Вже зараз він не у формі. Фейвел закурив ще одну цигарку. У вас тут у Мендерлі справжня провспілка, сказав він. Один за всіх, всі за одного, кожен стоїть горою за іншого. Навіть місцевий суддя. Ну, наречену, звісно ж, виключимо. Дружина не свідчить проти чоловіка. З Кролі справа ясна, він знає, що втратить своє місце, якщо скаже правду. Якщо я не помиляюся, він задає проти мене певне зло. Вони дуже багато досягли в Ребекки, а, Кролі? Та доріжка в саду виявилася недостатньо довгою. На цей раз вам буде легше. Наречена буде вдячна вам за підтримку, за руку допомоги. Простягнуто щоразу, коли вона надумає знепритомніти. Коли вона почує, як суддя читає смертний вирок, тоді ця ваша рука буде дуже доречна. Все сталося миттєво, і навіть не помітила, як Максим це зробив. Лише побачила, що Фейвел похитнувся і впав на диван, а потім на підлогу. Поряд стояв Максим. Було щось принизливе, що Максим вдарив фейвела. «Краще б я про це не знала! Краще б мене не було в кімнаті, я не бачила цього!» Полковник Джуліан нічого не сказав. Він мав дуже похмурий вигляд. Він повернувся до них спиною і підійшов до мене. «Я б на вашому місці пішов би до себе!» Тихо сказав він. «Ні, ні!» – прошепотіла я. «Цей суб'єкт в такому стані, він може бозна що наговорити!» Те, що ви бачили зараз, було не дуже приємно згодні. Ваш чоловік мав рацію, але шкода, що це сталося на ваших очах. І я не відповіла. Я дивилася на Фейвела, дивилася, як він повільно здіймається на ноги. Він важко сів на диван і приклав хустину до обличчя. «Дайте випити! Дайте випити!» – сказав він. Максим глянув на Френка, Френк вийшов з кімнати, усі мовчали. Через хвилину Френк повернувся, тримаючи тацію з віскі та содовою. Змішав та іншу склянці, простяг Фейвелу. Фейвел пив жадібно, як тварина. Максим знову повернувся з паною до нього, відійшов до вікна. Чому у полковника Джуліана такий погляд? Невже він почав ставитися спід деякі запитання? Почав щось підозрювати? Максим цього не бачив. Він дивився у вікно. Він не дивився ні на кого з нас. У кімнаті за бібліотеку задзвонив телефон. Френк вийшов, щоб відповісти на дзвінок, одразу повернувся і подивився на полковника Джуліана. Це ваша донька, вони хочуть знати, чи чекати вас з обідом. Полковник Джуліан нетерпляче махнув рукою. Скажіть, що вони починали, і скажіть, я не знаю, коли повернусь. Треба було додуматися сюди зателефонувати. Знайшла час, пробурчав він. Френк узяв слухавку переказав те, що просив полковник. і Я уявила собі його доньку на іншому кінці дроту, мабуть, та сама, що грає в гольф. Я подивилася на Френка, у нього було бліде застигле обличчя. Я чоловік, машина під'їхала, це повернувся Роберт, сказав Френк полковнику Джуліону. Він поспішив з бібліотеки до холу, Фейвел підняв голову, потім став на ноги, втупився в двері на його обличчі з'явилася загрозлива усмішка. Двері відчинилися, з'явився Френк. Обернувся до когось у холі. Все гаразд, Бене, Де Вінтер, хочу дати тобі цигарок, не бійся. До бібліотеки незграбно увійшов Бен, він мав незвичний, якийсь роздягнений вигляд. Лише зараз я зрозуміла, що він побритий наголо, з непокритою головою він був чужий, страшний. Здавалося, яскраве світло його засліпило. Він тупо дивився на всі боки, моргаючи очима. Глянув на мене, я посміхнулася йому слабкою тремтячою усмішкою. Не можу з упевністю сказати, впізнав він мене чи ні. Він так само моргав очима. Фейвел повільно підійшов і став перед ним. «Привіт, як життя! Що нового з того часу, як ми зустрічалися?» Сказав він. Бен дивився на нього. На його обличчі не було жодної емоції. Він нічого не відповів. «Ну», – сказав Февел, – «ти ж знаєш, хто я чи не так?» е потягнув Бен. «Пригощайся», – сказав Февел, простягаючи йому коробку з цигарками. Бен глянув на Максима, потім на Френка. «Бери, бери, не бійся», – сказав Максим. «Бери, скільки хочеш». Бен узяв чотири сигарети і засунув по дві за кожне вухо. Потім почав знову м'яти в руках шапку. «Ти знаєш, хто я?» – повторив Фейвел. Але Бенек раніше мовчав. До нього підійшов полковник Джуліан. «Ти скоро поїдеш додому, Бене!» – сказав він. «Ніхто тебе тут не скривдить, ми просто хочемо, щоб ти відповів на одне запитання. Ти ж знаєш містера Фейвела, чи не так?» Цього разу Бен затряв з головою. «Я їх не бачив!» – сказав Бен. «От чортів дурень!» Вилоївся Фейвел. «Чудово знаєш, що бачив мене!» «Ти ж бачив, як я приходив до місісь де Вінтер у будинок на березі! Ти ж бачив мене там!» «Ні, не бачив!» Сказав Бен. «Проклятий недомок! В тебе височай нахабство стояти тут і брехати, ніби ти ніколи не бачив! Хіба не тебе ми спіймали одного разу, коли ти дивився на нас у вікно?» Сказав Бен. Промовисти свідок!» Саркастично зауважив полковник Джуліан. Фейвел повернувся. «Це все підлаштовано. Хтось втовкумачив, що треба цьому ідіоту. Підкупив його, як і всіх інших. Кажу вам, він бачив мене мільйон разів. А ну, може це допоможе тобі пригадати?» Він у окошені штанів і витяг звідти гаманець. Помахав перед Беном доларовим папірцем. «Ну, згадав тепер?» Бен похитав головою. Не бачив я їх. «Ви відведете мене до лікарні, га?» Вчепився Бен за руку Френка. «Ні, звичайно, Бен, ні», – сказав Френк. «Я не хочу до лікарні», – сказав Бен. «Вони там злі, вони кривдять людей. Я хочу залишитися вдома, і нічого не вчиним». «Все гаразд, Бене», – сказав полковник Джуліан. «Ніхто не збирається відправляти тебе до лікарні. Ти впевнений, що ніколи раніше не бачив цієї людини?» «Так, ніколи». «Ти пам'ятаєш, місіс де Вінтер?» – сказав полковник Джуліан. Бен не глянув на мене. «Ні, не цю даму, іншу. Ту, що приходила до будинку на березі», – сказав полковник Джуліан. е е Ти пам'ятаєш, даму, яка мала яхту?» Бен заморгав очима. «Її більше немає». «Так, ми це знаємо», – сказав полковник Джуліан. Вона часто плавала на яхті, чи не так? Ти був на березі, коли вона вийшла в море в останнє? Увечері, понад рік тому, коли вона вже не повернулася. Бен почав м'яти в руках шапку, подивився на Френка, потім на Максима. Е-е-е? Ти був там, так, був? Сказав Февел. Ти бачи, як місіс Девінтер спустилася на берег, увійшла до будинку, а невдовзі з лісу вийшов містер Девінтер, зайшов слідом за нею. Що сталося з годом? Говори, що сталося. Бен відскочив назад, притулився до стіни. Я нічого не бачу. Я хочу залишитися вдома. Я не піду до лікарні. Я вас не знаю. Ніколи не бачив ніколи. Ніколи не бачив її в лісі. І він почав схлипувати, як дитина. Ах, ти заяча душа, мокра курка, будь ти проклятий, сказав Фейвел. Бен витер очі рукавом куртки. Схоже, що ваш свідок вам не дуже допоміг, сказав полковник Джуліан. Все це було марною тратою часу. Ви згодні? Чи хочете поставити йому ще якісь запитання? Це змова, крикнув Февел, змова проти мене. Ви всі в ній берете участь. Хтось підкупиться, окретина, говорю вам. Гадаю, мене треба відпустити, сказав полковник Джуліан. Гаразд, мене, сказав Максим. Роберт відвезе тебе додому, ніхто не покладе тебе до лікарні, не бійся. Скажіть Роберту, щоб його нагодували на кухні. Звертався він до Френка. Хай дадуть йому холодне м'ясо чи що він захоче. Плата за надану послугу? Сказав Фейвел. Що ж, він сьогодні відпрацював свою вечерю, а Максе? Френк вивів би з кімнати. Полковник Джуліан глянув на Максима. Хлопець наляканий до смерті, я спостерігав за ним. Він трусився, з ним ніколи не поводилися жорстоко. Ні, сказав Максим. Він зовсім не образливий і завжди дозволяв блукати я йому по своєму маєтку. Його колись налякали, сказав полковник Джуліан. Він був схожий на того, кого залякують батогом. Що ж ви його не відлупцювали, сказав Фейвел. Тоді б він одразу все загадав. Але ні, його не поб'ють, його нагоду із смачною вечерею на яку він заслужив. «Так, від його свідчень мало користі», сказав полковник. «Мені на крок не рушили з місця. У вас немає проти Девінтера жодних доказів. Ви самі це знаєте, Фейвел. Ви кажете, що збиралися одружитися з Де Девінтер і що у вас були з таємні побачення в будинку на березі. Навіть бідний ідіот, який щойно був тут, клянеться, що вас ніколи не бачив». «Як ви доведете істинність своєї історії?» «Як?» Я побачила, що він усміхається. Фейвел підійшов до каміну і смикнув дзвіночок. «Що ви задумали?» – запитав полковник Джуліан. «А це ви зараз побачите! Потерпіть хвилину!» «Я вже здогадалася, що на нас чекає!» – увійшов Фріс. «Попросіть сюди місіс Денверс!» – сказав Фейвел. Фріс глянув на Максима. Той відповів коротким кивком. Фріс вийшов. «Місіс Денверс ваша економка, якщо я не помиляюся», – сказав полковник Джуліан. «Вона була до того, ж найближчим другом Ребеки», – сказав Фейвел. «Її повіреною у всьому. Вона жила з Ребекою багато років, перш ніж Ребека вийшла заміж. Можна сказати, міс Денверс виростала її». «Ви побачите, що Денні є свідком зовсім іншого випадку, ніж цей ідіот!» До кімнати повернувся Френк. «Що, уклали б на ліжко?» – сказав Фейвел. «Нагодували, погладили по голівці сказали йому, що він добрий хлопчик?» «Ну, скоро у вашій доведеться важче!» «Зараз сюди спуститься місіс Денверс», – сказав полковник Джуліан. «Фейвел, мабуть, вважає, що йому вдасться щось витягти з неї». Френк швидко глянув на Максима. Полковник помітив цей погляд і побачив, як стислися його губи. Мені це не сподобалося. Я почала христи нігті. Ми чекали, дивлячись на двері. І ось кімнату зайшла місіс Денверс. Не знаю, з якої причини. Можливо, тому, що ми завжди зустрічалися з нею на одинці. Зараз мені здалося, що місіс Денверс зменшилася в розмірах. Всохла. Вона встала біля дверей, склавши руки на грудях, Переводячи погляд з одного на іншого. Доброго вечора, місіс Денверс, сказав полковник Джуліан. Доброго вечора, сер. Той самий мертвий байдужий голос, який я чула так часто. Місіс Денверс, я хочу вас запитати. Питання ось яке. Чи знаєте ви, в яких стосунках перебувала покійна місіс Девінтер та містер Фейвел? Вони були двоюродні брати сестра. Я мав на увазі. Не родинні стосунки, місіс Денверс, а куди ближчі. Боюся, я вас не розумію, сер. Та покинь Денні, сказав Февел. Ти чудово знаєш, чорт забирай, куди він хилить. Я все виклав полковнику Джуліану, але він мені не вірить. Ми з РБК були коханцем багато років поспіль, чи не так? Вона кохала мене, хіба ні? Місіс Денверс мовчки дивилася на нього кілька секунд. У її погляді промайнула зневага. «Звичайно, ні», – сказала вона. Я не повірила своїм вухам. «Послухай, ти, стара!» – почав Фейвел, але місіс Денверс перебила його. «Вона не любила вас, вона не любила містера Девінтера, вона не любила жодного чоловіка. Вона ні в гріш не ставила жодного з вас, вона була вищою за кохання». Обличчя Фейвела запалало від гніву. Послухай. Хіба вона не спускалася стежкою до моря на побачення зі мною? Хіба ти не чекала й тут до ранку? Хіба не проводила вона усі суботи та неділі зі мною в Лондоні? Ну і що з того? сказала місіс Денверс. Чому б їй не розважитись? Львона гра була для неї грою найбільше. Не вона мені сама казала. Вона сміялася з вас, як з усіх інших. Я пам'ятаю, як вона проходила і буквально валялася в ліжку від сміху. «Ви були й всі смішні!» У цьому раптовому потоці слів було щось жахливе, жахливе та несподіване. Полковник Джуліан щепав свої госта. Максим зблід, як полотно, кілька хвилин усі мовчали. І тут місіс Денверс заплакала. Я відвернулася, ніхто нічого не сказав. У кімнаті лунали лише два звуки – шум дощу та ридання. Ніхто не рушив з місця, не підійшов до неї, не допоміг. Вона продовжувала плакати. Згодом ридання замовкли, вона стояла зовсім нерухомо, лише сіпалося її обличчя та руки. І тут заговорив полковник Джуліан тихо, неквапливо. Місіс Денверс, вам не спадало на думку, чому місіс Ден Вінтер могла позбавити себе життя? Ні. «Бачите? Не могла вона накласти на себе руки. де ні знається найгірше за мене. Я вам вже казав». «Помовчіть», – сказав полковник Джуліан. «Дайте місіс Денверс подумати. Я не заперечую достовірності вашої записки». Місіс Девінтер написала цю записку в ті години, коли була в Лондоні. Було що, що вона хотіла поділитися з вами. Можливо, якби ми знали, що це таке, ми б отримали відповідь на наше запитання. Розкрили б цю страшну таємницю. Дайте місіс Денверс прочитати записку. Фейвел знизав плачима, знайшов записку, кинув її до ніг місіс Денверс. Вона не і підняла її. Вона прочитала її двічі, потім похитала головою. Марно. Я не знаю, що Ребекка мала на увазі. Якби це було щось важливе, вона спершу розповіла б мені, а вже потім містеру Джеку. Ви не бачили її тієї ночі? Ні, мене не було в будинку, я провела півдня та Керіті. Ніколи не пробачу собі цього. Ніколи до моєї смертної години. Значить, ви не знаєте, що вона мала на увазі? Я мушу щось тобі розповісти. Ні, ні, сер, нічого. Можливо, хтось знає, як вона провела дні в Лондоні? Ніхто не відповів. Максим похитав головою, «Послухайте», – сказав Фейвел. «Вона залишила записку у мене на квартирі у третій годині дня. Швейцар бачив її. Від мене вона, мабуть, поїхала сюди і гнала машини, божевільна. вільна. З дванадцятої до другої половини місіс Девінтер була в перукарні», – сказала місіс Денверс. «Я пам'ятаю це, бо на початку тижня вона дзвонила до Лондону, і я записувала її на цю годину. Точно пам'ятаю». «Від 12 до половини другої. Після салону вона зазвичай їл у своєму клубі. Скоріше за все, так було й того дня. «Скажімо, на ланчі знадобилося півгодини», – сказав полковник Джуліан. «І що вона робила з другої до третьої, ми повинні це з'ясувати». «О, Господи, такому це треба знати, що вона робила», – вигукнув Февел. «Ми знаємо, чого вона не робила». «Вона не накладала на себе рук! Ось єдине чорт забере, що має значення!» «У мене в кімнаті є записник, куди вона заносила всі призначені зустрічі», – повільно сказала місіс Денверс. «Я бережу її особисті речі. Містер Девінтер жодного разу не попросив віддати їх йому. Цілком важливо, що вона відзначила побачення, яке мало відбутись того дня. Ребекка була дуже пунктуальною». Вона зазвичай все записувала в цей календар, а потім відзначала зустрічі хрестиком. Якщо ви думаєте, це може допомогти, я принесу його. Ну як, де Вінтер сказав полковник Джуліан. – Що ви скажете? Ви не заперечуєте проти того, щоб ми переглянули ці записи? Звісно, ні, чого б мені заперечувати? – сказав Максим. І я знову впіймала швидкий кинути на нього полковником Джуліаном погляд. Цього разу Френк теж помітив його. Я побачила, що й він глянув на Максима, потім на мене. Цього разу я встала, підійшла до вікна. Мені здалося, що дощ йде на спад. Шум води став спокійнішим, тихішим. Ми мовчки сидимо в бібліотеці, знаючи у глибині душі, що тут ведеться судовий розгляд. Для Максима вирішується питання «життя чи смерті?». І обернулася, почувши, як м'яко зачинилися двері. Це була місіс Денверс. Вона повернулася та принесла кишеньковий календар. Я мала рацію, тихо сказала вона. Ребека відзначила тут усі ділові зустрічі, як я вам і сказала. Ось вони, це день, коли вона померла. Місіс Денверс відкрила невеличку книжечку в червоній шкіряній палітурці і передала полковнику Джуліану. Він знову виніс хутляру окуляри. Почав переглядати. Пауза тривала нестерпно довго. Ці хвилини, коли він дивився на сторінку календаря, ми стояли навколо в очікуванні. Я встромила нігті в долоні і не могла дивитись на Максима і боялася, що полковнику буде чутно, як тяжко б'ється у мене серце. Ага, сказав він, тримаючи палець на середині сторінки. Так, так є. Зачістка у дванадцятій, хрестик біля рядка, отже це було здійснено. Ланч у клубі, хрестик. А що це таке? Бейкер, дві години. Хто такий Бейкер? Бейкер? Повторила місіс Денверс. У неї не було знайомих з таким ім'ям. Я ніколи раніше не чула його. Однак воно тут написане чорним по білому, сказав полковник Джуліан. Можете подивитись на власні очі. Бейкер. І великий хрестик поруч, накреслений з такою силою, наче вона хотіла зламати олівець. Зважаючи на все, вона зустрілася з цим Бейкером, хто б він не був. Бейкер, Бейкер, сказала місіс Денверс. І я вважаю, що якби ми довідалися, хто цей Бейкер, ми б докупалися до суті справи. Місіс Девінтер не могла потрапити до руклих варівні? Місіс Денверс зневажливо оглянула на нього. «Місіс Девінтер? Можливо, шантаж?» – сказав полковник Джуліан. «Бейкер, Бейкер!» – місіс Денверс похитала головою. «У неї не було ворогів, когось то погрожував, кого вона боялася». «Боялася?» – сказала місіс Денверс. «Місіс Девінтер не боялася нікого нічого. Її турбувало лише одне – думка про старість, хворобу, про смерть у своєму ліжку». «Скільки разів вона казала мені, де ніколи настане моя година, я хочу померти швидко, згаснути, як полум'я свічки?» «Тільки це й втішало мене після смерті. Кажуть, тонути не боляче!» «Якого дияволу ми займаємось цією дурницею?» – сказав Фейвол, виступаючи вперед. «Ми так відволіклися від справи!» Нам бійся, нам потрібен цей тип Бейкер, до чого тут він? Можливо, це якийсь торговець панчохами або кремом для обличчя? Якби це був важливий птах, не знала про нього. Ребека не мала від Дені секретів. Я не відводила від місіс Денверс. Натримала календар у руках, перевертала сторінку за сторінкою. Раптом вона скрикнула. Знайшла! Тут позаду серед телефонних номерів Бейкер. І поруч номер 0487 тільки не вказано комутатора району. «Ай та Дені», – сказав Фейвел, – «в такому поважному віці стати справжнім детективом. Жаль, тільки що ти запізнилася на рік. Дванадцять місяців тому з цього, можливо, була б якась користь». «Це його номер», – сказав полковник Джуліан. «0487, поруч ім'я Бейкер». «Чому вона не записала комутатора?» «Давайте обдзвонимо всі лондонські райони!» – промовив Фейвел. «Правда, у нас піде на це вся ніч. Макс не заперечуватиме, якщо йому надіщуть рахунок, хоч на сто фунтів, так, Макс?» «Біля номера стоїть значок, але хто його знає, що він означає?» – сказав полковник Джуліан. «Погляньте, місіс Денверс, можливо, це літера М?» Місіс Денверс знову взяла до рук календар. «Мабуть». Це не схоже на її звичайне «М», але, можливо, вона потрапила його поспіхом. Так, це може бути «М». «Мейфер 0487», – сказав Фейвел. «Оце талант, оце голова!» «Що ж», – сказав Максим. «Це варто перевірити. Френк, зателефонуйте, будь ласка, до Лондону. Попросіть з'єднати нас з Фейвел 0487». Френк вийшов до кімнати за бібліотекою. За хвилину він повернувся. «Вони зателефонують», – тихо сказав він. Полковник Джуліан щепив руки за спиною і заходився міряти кроками кімнату. Усі мовчали. Хвилин за п'ять пролунав різкий і наполегливий дзвінок. Френку зяв слухавку. «Це Февер 0487?" сказав він. «Чи не можете ви сказати, чи не живе тут людина на ім'я Бейкер?» А, зрозуміло, вибачте, так, мабуть, і не туди потрапив, дякую. Легке клацання. Френк повісив слухавку, потім повернувся до кімнати. Це номер ладі Іслі, яка проживає в гросвенор стріт Вони раніше ніколи не чули про жодного бейкера. Фейвел голосно зареготав. Дурницю на дурницю помнож, нісені тицю підклади. Що ж ви продовжуєте наш детектив номер один? Який наступний номер у списку? «Спробуйте музей!» – сказала місіс Денверс. Френк глянув на Максима. «Давайте!» – сказав Максим. Комедія повторилася. Полковник Джуліан знову ходив по кімнаті минуло п'ять хвилин. Знову пролунав довгий телефонний дзвінок, і Френк пішов на нього відповісти. «Алло, це музей 0487? Чи не можете ви сказати, чи не проживає тут людина на ім'я Бейкер?» так, Вибачте, з ким я розмовляю? З нічним швейцаром. Е, так, так, я розумію. Чи не контори? Так, звичайно. Чи не могли би дати мені адресу? Так, це дуже важливо. Здається, ми знайшли його. О, Боже, хай це буде неправдою. Не дай нам його знайти, будь ласка, Боже. Хай бейкера взагалі не буде на світі. Алло, так, я тут. Повторіть, будь ласка, за літерами. Дякую, дякую, на добраніч. Френк повернувся до бібліотеки, тримаючи в руці листок. Я говорив з нічним швейцаром, це десь у Блюмсбері. Там взагалі ніхто не мешкає, одне час всі приміщення використовуються як лікарські кабінети. Очевидно, Бейкер перестав практикувати і виїхав з Лондону півроку тому. Але ми легко можемо його знайти, швейцар повідомив мені адресу. Я записав її на цьому аркуші. Глава 25 і ось тут Максим глянув на мене. Вперше за весь вечір. В його очах я прочитала прощальне привітання. Здавалось, він перехилявся через поручені на борту корабля, а я стою внизу на причалі. Ця мить була наша, священна, непорушна, крихітна частка часу, що зупинився між двома секундами. Потім Максим відвернувся і простяг руку до Френка. Молодець, яка там адреса? Десь біля Барніта на північ від Лондону, сказав Френк, віддаючи йому папірець. Але ж там немає телефону. Зателефонувати йому не можна. Ви добре попрацювали, кролі, сказав полковник Джуліан. І ви, місіс Денверс, можливо, тепер ви маєте нам щось пояснити? Місіс Денверс похитала головою. Місіс Девінтер ніколи не зверталася до лікарів, як усі сильні люди вона їх зневажала. Лише одного разу у нас був лікар Філіпс Керріта, в той раз, коли вона розтягла зап'ястя. Я ж одного разу не чула, що вона говорила про якогось лікаря. Вона не згадувала його імені при мені. «Кажу вам цей тип косметолог», – сказав Февел. «Та й карізниця хто він? Якби в цьому щось крилося, да не знала про це, кажу вам». «Ні», – сказав Френк. «Я думаю, ви помиляєтесь. Бейкер не шарлатан». «Нічний швейцар сказав мені, що він був дуже відомим фахівцем із жіночих хвороб. «Хм...» – хмикнув полковник Джуліан. «Видно, щось у неї все-таки було не в порядку. Дивно, що вона нікому не сказала про це. Ні вам, місіс Денверс, ні чоловіку». «Вона була така худурлява», – сказав Февел. «Я сказав їй про це, але вона сміялася. Їй це, мовляв, влаштовує. Сиділа на дієті, кусі жінки». Можливо, пішла до цього бейкера за новим раціоном? Як, на вашу думку, це можливо, місіс Денверс? Запитав полковник Джуліан. Місіс Денверс повільно похитала головою. Нічого не можу зрозуміти. Я не знаю, що це означає. Бейкер, лікар, бейкер. Чому вона мені нічого не сказала? Чому приховувала? Вона розповідала мені все. Можливо, місіс Денвер не хотіла вас хвилювати? Сказав полковник Джуліан. Я не маю сумніву, що, призначивши з вами зустріч і побачивши його, вона збиралася вам все розповісти, коли повернеться. «А записка до містера Джека?» – раптом сказала місіс Денверс. «Пам'ятайте, мені треба щось розповісти тобі, я маю тебе побачити». Йому вона теж хотіла розповісти про це? «Правильно, ми зовсім забули про записку», – повільно промовив Фейвелл. Він знову витяг із кишені прочитав голос. «Мені треба щось розповісти тобі. Я маю побачити тебе якнайшвидше, Ребека. «Так, все зрозуміло, як божий день», – сказав полковник Джуліан. Готовий посперечатися на тисячу фунтів, що назбиралися розповісти Фейвелу про результат зустрічі з цим доктором Бейкером». «Так, маю зізнатися, ви мали рацію», – сказав Фейвел. «Мабуть, цей Бейкер і записка з однієї опери». Але якого біса їй знадобилося з ним зустрічатися? Що ж таке з нею сталося? Це не важко з'ясувати, сказав Френк. Ми маємо його адресу, я можу написати йому, запитати, чи не він місіс де Вінтер. Не думаю, щоб він вам відповів, сказав полковник Джуліан. У лікарів дуже сувора професійна етика. Пацієнти можуть розраховувати на таємницю. Єдиний спосіб щось дізнатися – це поїхати туди. Приватно й пояснити йому, які склалися обставини. Що ви на це скажете, Девінтер? Максим обернувся від вікна. Я готовий зробити все, що ви вважаєте за потрібне, сказав він. Все, аби виграти час, так? сказав Фейвел. Чого тільки не зробиш за одну добу. Поїдеш потягом, відпливеш на пароплав і відлетиш літаком, так? Я побачила, як місіс Денвер різко перевела погляд з Фейвела на Максима. Лише тоді зрозуміла, що вона нічого не знає про звинувачення Фейвела. Тепер вона почала здогадуватись. Це було зрозуміло, бо її виразу обличчя. Максим не помічав її погляду, а якщо помічав, не показував цього виглядом. Він розмовляв з полковником Джуліаном. Як ви дивитесь на наступний план? Рано вранці їду через Лондон прямо на цю адресу до Берніта. Я можу послати Бейкеру телеграму, що він на мене чекав. Ні, він не поїде, сказав Фейвел. Я маю право наполягати на цьому. Відправте його туди з інспектором Велшем. тоді я не заперечуватиму. Ви ж не проти, якщо я також з вами поїду, сказав Фейвел. На жаль, я вважаю, що ви маєте на це право, сказав полковник Джуліан. Але якщо ви поїдете з нами, наполягаю, щоб ви були тверезим. Можете не хвилюватися. Коли ви будете готові, містер Де Вінтер. Сказав полковник Джуліан У будь-якій годині Тоді о дев'ятій Так, о дев'ятій Хто гарантує, що він не змеється вночі? Сказав Фейвел Йому тільки й треба, щоб діти до гаражу Сісти до машини Вам достатньо мого слова? Сказав Максим, повертаючись До полковника Джуліана І вперше полковник завагався Я побачив, що він глянув на Френка Максим спалахнув Місіс Денверс, вам не важко, коли ми з місіс Девінтер ляжемо сьогодні спати, піднятися до нашої спальні і замкнути двері зовні, а у сьомій нас розбудити? Добре, сер, сказала місіс Денверс. Вона, як і раніше не зводила з нього очей, пальці її, як і раніше, смикали чорну сукню. Ну і чудово, різко сказав полковник Джуліан. Я думаю, нам більше нема чого обговорювати, буду тут завтра рівно о дев'ятій ранку. «У вас знайдеться для мене місце в машині, містер Девінтер? «Так». «А Фейвел поїде слідом у своїй?» «Повисно на хвості, друже, на самому хвості!» Полковник Джуліан підійшов до мене, взяв мою руку. На ну, добраніч. Ви знаєте, як я вам співчуваю всі ці історії?» Примусьте чоловіка лягти сьогодні раніше, якщо зможете. На нас чекає довгий день». Він затримав мою руку на кілька хвилин, потім відвернувся. Цікаво було, як він уникав, дивитись мені в очі, весь час дивився мені на підборіддя. Франк відчинив двері, полковник вийшов. Фейвел нахилився до столу, набив портсигар сигаретами з коробки, що там стояла. «Мене, мабуть, не вмовлятимуть залишитися на обід?» Ніхто не відповів. Він закурив сигарету, випустив у повітря хмару диму. «Що ж, значить, тихий вечір у шинку на шосе? Весела ніч у мене попереду. На добраніч, Денні, не забудь міцніше замкнути двері до спальні». Він підійшов до мене простяг руку. Я, як дурне дівчиською, сховала руку за спину. Він розроготався і зробив мені уклін. «Ну, чи не нахабство це? Приходить гідкий дядько, подібний до мене, і псує все задоволення». «Нічого! Вам ще доведеться зіткнутися з таким, коли до вас дістанеться жовта преса, розкопая подробиці вашої біографії, і ви побачите в газетах заголовки «Від Монте Карло до Мендерлі» «Факти з життя юної нареченої дружини-вбивці». «Сподіваюся, вам більше пощастить наступного разу». Він попрямував через усю кімнату до дверей, помагавши Максимові рукою. «Поки що, старий!» «Приємних снів!» «Постарайтеся використати всю ніч за замкненими дверима на повну котушку!» Він обернувся до мене, зареготав, а потім вийшов. Слідом за ним місіс Денверс. Ми залишилися з Максимом самі. Він продовжував стояти біля вікна, не підійшов до мене. Із холу вбіг Джаспер. Весь вечір він просидів за порогом, навіть стрибав навколо мене, кусав мені поділ сукні. «Я поїду з тобою завтра!» «Я поїду з тобою до Лондона!» Він відповів не одразу, як і раніше дивився у вікно. «Так, так, ми не повинні розлучатися». До кімнати повернувся Френк, зупинився біля входу, рука на дверях. Вони поїхали, Фейвел, полковник Джуліан, я їх провів. «Добре, Френку. Чи можеш ще щось зробити? Хоч щось надіслати комусь телеграму, щонебудь організувати? Я готовий пробути всю ніч на ногах, аби чимось допомогти». Я, звичайно, потелеграфую для Бейкер. Не турбуйтеся вам нічого робити поки. Можливо, справи виявиться дуже багато. А сьогодні ми хочемо побити вдвох. Це цілком природно, чи не так? Так, так, звичайно, сказав Френк. На добраніч, на добраніч, сказав Максим. Коли він пішов, зачинив двері, Максим підійшов до мене. Я простігла йому руки, і він припав до мене, як дитина. Я обійняла його, його, пригурнула до себе. Ми стояли так мовчки довгий час. Я обіймала, заспокоювала його, наче він був Джаспером. Ми можемо сидіти поруч, коли завтра поїдемо до Лондону. Так, сказала я. Джуля не заперечуватиме. Так, сказала я. Завтра ми теж будемо разом, одразу нічого не зроблять, здається, має пройти доба. Так. Тепер не так суворо дозволяє побачення, все тягнеться дуже довго, я якщо зможу, намагатимуся зв'язатися з Гансінстом, він найкращий. Він ще знав мого батька. Так, мені доведеться сказати йому правду, інакше буде важко, не знатиме, що до чого. Відчинилися двері до кімнати за шофріс. Я відсторонилася від Максима, випростилася, почала перегаджувати волосся. «Ви переодягатиметеся, мадам, чи подавати обід прямо зараз?» «Ні, Фріс, ми не переодягатимемося сьогодні, подавайте», – сказала я. «Добре, мадам». Він залишив двері відчиненими, увійшов Роберт і заходився сіпати штори. Розклав по місцях диванні подушки, підсунув на місце диван, зібрав у стоси газети та книги на столі. Виніс келих із підвіски содовою та набиті недоплаками попільнички, це був звичайний вечірній ритуал. Я бачу, як він це робить з першого дня життя в Мендрелі. Але сьогодні його рухи набули особливого сенсу. Наче спогад про них залишиться зі мною назавжди. І коли я скажу, я багато років зберігаю в пам'яті цей момент. А потім з'явився Фріс і оголосив, що їсти подано. Я пам'ятаю цей вечір у всіх подробицях. Пам'ятаю баранічну ногу, солодощі, фрукти подані пізніше. У канделябрах були нові свічки. Білі струнки, вони ставались дуже високими. Завіся тут теж засмикали, щоб відгородитися від сірого вечернього світла. Як дивно було сидіти в вітальній і не бачити зеленого газону. Здавалося, що вже настає осінь. Ми встигли перейти до бібліотеки, пили каву, коли задзвонив телефон. Цього разу слухавку зняла я, почувся голос Беатріс. Це ви? Я намагаюся додзвонитися вам весь вечір. двічі було зайнято сказала вона. «Мені дуже шкода», – сказала я. «Ми отримали дві години тому вечірні газети, і нас з Джайзом страшенно вразив вердикт, що каже Максим. Я думаю, що вердикт нас усіх вразив. Але, Люба, це абсолютна безглуздість. З чого робиться раптом кінчати самогубством? Це зовсім не схоже на неї. Мабуть, щось наплутали. Не знаю. А що каже Максим, де він? У нас тут були люди, Полковник Джуліан та інші, Максим дуже втомився. «Ми їдемо завтра вранці до Лондону». «Це ще навіщо?» «Щось пов'язане з вердиктом, мені важко пояснити». Йому треба налювати, це, це без глузду, просто без глузду. «І так шкідливо для Максима вся ця гласність, це погано, позначиться на ньому». «Так, не полковник Джуліан нічого не може вдіяти, він же поліцейський суддя, Навіщо тоді судді?» «Як вони знайшли мотив для самогубства?» Нічого діодського я не чула за все життя. Джелес каже, звичайно, що це робота рифів. Треба комусь притиснути тебе, звідки він знає, як з'явилися ці дірки у яхті. Очевидно, вони вважають, що ні. Якби ж я могла приїхати? Я б вже змусила їх надати мені слово. У мене таке враження, що ніхто навіть не спробував нічого вдіяти. Максим дуже засмучений. Він втомився, страшенно втомився. «Я б дуже хотіла приїхати до Лондону, приєднатися до вас, але навряд чи вдасться. У Роджера і 4. Доглядальниця, яку нам прислали, ідіотка. Я просто не можу залишити його». «Звичайно, навіть і намагайся. У якій частині Лондона ви будете?» «Не знаю, все досить невизначено». Скажи Максимових, я хай спробую щось зробити, щоб змінити вердикт. Це так погано для сім'ї. Я говорю всім нашим знайомим, що вердикт – це просто злочин». Вона не з тих, хто на себе руки. Я маю велике бажання написати самому Корнеру. «Пізно. Залишіть усе, як є. Все одно толку не буде», – сказала я. Безглузість цієї історії виводить мене з себе. Ми значаємося, думаю, що якщо ці дірки не були пробиті рифами, їх навмисне просвердлив якийсь волоцюга. Можливо, комуніст. Їх тут довкола. З бібліотеки долинув голос Максима. Ти не можеш від неї позбутися, що заради всього святого вона там тлумачить стільки часу. «Беатріс, я спробую зателефонувати вам з міста». Звідчим сказала я. «Я маю знайомого члену парламенту. Вони разом з Джелзом були в Оксфорді. Запитайте у Максима, чи позвонити мені йому. Можливо, вдасться скасувати цей вердикт?» «Марно. Від цього не буде ніякого толку. Будь ласка, Беатріс, не треба нічого робити, буде лише гірше». У Рубеки могли бути якісь мотиви, про які ми не знаємо. Я не думаю, що комуністи розгулюють всюди спеціально, щоб перебувати в яхтах дірки. Який у цьому сенс? Дякувати Богу, і сьогодні не було судді. Слава Богу, хоч за це. У трубці щось загуло, і чоловік бігатери кричить «Ало, ало, не роз'єднуйте нас!» Потім пролунало оклацання, і настала тиша. Я повернулася до бібліотеки, ледве тримаючись на ногах я була вимутана до краю. За кілька хвилин телефон знову почав телефонувати. Я не рушила з місця. Нехай дзвонить. Я пішла і сіла біля Максимових ніг. Дзвін не припинявся, а я не рухалася. Нарешті він замовк. Неначе на другому кінці дроту середей докинули слухавку. Годинник пробив десять разів. Максим обвів мене руками, притяг до себе... Ми стали цілувати один одного й душно, як злочинні коханці, які ніколи раніше не цілувалися. Глава 26 Коли я прокинулася наступного ранку, незабаром після шостої, піднялася, підійшла до вікна, на траві була роса. Дерева гуртав туман, ду свіжий вітер у прохолодному повітрі, що бадьорить, стояв м'який запах осені. Я стояла біля вікна на колінах, дивлячись низ на розарій, на пониклі від вчорашнього дощу головки квітів. І все, що сталося вчора, здавалося мені таким нереальним. У Мендерлі розпочинався новий день. Квітів, дерев, мешканців саду не турбували наші тривоги. Все йшло своєю чергою. Наші хвилювання, страхи були невладні нічого змінити. Незабаром з'являться садівники почнуть вмітати першу сині листя з доріжок газонів, рівняти граблями граві на п'ятізній алеї. У повітрі буде плести апетитний запах підсмаженого бекону. У всьому будинку по київки відчинять двері, вікна, відсмикнуть завіси. Посіхаючи, потягуючись, вилізуть своїх кошиків собака, вийдуть на терасу, моргаючи від блідих променів сонця. Роберт накриє стіл до сніданку, принесе вівсяні коржики з жару, Яйця, скляні вази з медом, варення, апельсиновий джем, вазу з персиками, грону чорного винограду. Покиївки почнуть підмітати в кабінеті та парадні вітальні. На трубами піднімуться зміками серпанки, і помало осінній туман розтане. Дерева на галявні схили пагорбів набудуть чітких образів. Максиму все ще спав, я його не будила. Нас чекав довгий втомлячий день. Нескінченні кілометри шосе, телегравні стовпи, сонне готіння машин, болісний в'їзд до Лондону. Ми не знаємо, що до нас там чекає. Майбутнє вкрите мороком. Десь на північ від Лондона живе невідома нам людина на ім'я Бейкер, яка ніколи не чула про нас, проте наша доля була в його руках. Я пнілася з колін, пішла у ванну, відкрила каран, щоб напустити води. Все, що я робила, здавалося мені таким же важливим, як збирання бібліотеки, яку я спостерігала вчора. Раніше я робила це їй механічно, а тепер я усвідомлювала кожен рух. Затворюємо почулися м'які кроки, потім пролунало тихе клацання замку. Тиша і кроки пішли геть. Це була місіс Денверс. Вона не забула. Ті ж звуки я чула напередодні вечорі після того, як ми повернулися з бібліотеки. Вона не постукала у двері, ніяк не показала себе, лише шародіння кроків і клацання. Це повернуло мене до дійсності, до найближчого майбутнього. Я перестала одягатися і пішла приготувати ванну Максимові. незабаром з'явилися клері з ранковим чаєм. Я розбудила Максима. Він подивився на мене здивовано, як дитина, що раптом прокинулася, просяг до мене руки. Ми випили чаю, він підвівся, пішов воно в кімнату, а я почала вкладати валізу. Методично, хто знає, можливо, нам доведеться затриматися в Лондоні. Я поклала подаровані мені Максиму щітки для волосся, нічну сорочку, халат, шльопинці, сукню та пару туфель. Моя спальня потроху почала набувати того нежитлового вигляду, який завжди буває в кімнатах, коли їх залишає власник. Толедний столик здавався голим без щіток. На пілозі валявся цігроковий папір, стара бирка, ліжка, в яких ми провели ніч, лякали свої порожнечою. Я одягла капелюха, щоб не треба було сюди повертатися, взяла сумочку, рукавички та валізу. Укинула кімнату поглядом, щоб перевірити, чи не забула я чогось. На середині коридору я раптом відчула дивне незрозуміле почуття. Що маю повернутися ще раз подивитися на кімнату, не роздумуючи, пішла назад, постояла, дивлячись на відчинені дверця та шафи, порожні ліжка, таці для сніданку на столі. Я дивилася на них і відчувала смуток, наче діти не хочуть мене відпускати. Потім я обернулася, спустилася вниз до їдальні. Там було прохолодно, сонце все ще не потрапляло у вікна, і я була рада дуже гарячій, міцній каві та ситному бекону. «Їли ми мовчки», – Максим раз у раз поглядав на годинник. Я почула, як Роберт поставив у хулю валіз, і майже одразу після шурхіт коліс і до дверей подали машину. Я вийшла, після дощу повітря було чисте, свіже, солодко пахла трива. Коли сонце підніметься вище, буде чудовий день. Ми могли піти до ланчу, до щасливої долини, а після прогулянки сиділи під каштаном, захопивши газети та книги. З будинку почувся голос Максима, він кликав мене. Я вийшла до холу. Фрейс подав мені пальто. Під'їхала ще одна машина, то був Френк. «Полковник Джуліан чекає біля сторожки», – сказав він. каже, що йому немає сенсу під'їжджати до будинку». «Так, звичайно», – сказав Максим. «Я ні, на хвилину не відлучуся з контори, чекати на ваш дзвінок», – сказав Френк. «Після того, як ви побачитеся з Бекером, я, можливо, буду потрібен вам у Лондоні». «Так, цілком ймовірно», – сказав Максим. «Зараз рівно дев'ята, ви точні. Сьогодні буде чудова погода, вам нічого не завадить». «Так». «Сподіваюся, ви не дуже втомитеся, місіс Девінтер. За мене не турбуйтеся. Я глянула на Джаспера, що стоїв біля моїх ніг. Вуха висять, у сумних очах докір. «Візьміть Джаспера в контору, він має такий нещасний вигляд», – попросила я. Неодмінно. «Мабуть, час рушати», – сказав Максим. Старий Джуліан втратить останні терпіння. Всього хорошого, Френку. Я сіла в машину поруч з Максимом. Френк зачинив дверцята. Ви зателефонуєте, гаразд? Так, певна річ. Я озирнулася. На верхній сходин зі стояв Фріз і оспною Роберт. Мої очі без жодної причини наповнилися сльозами. Я відвернулася і почала купатися в сумочці на підлозі машини, щоб її ніхто не помітив. Але тут Максим рушив машину з місця. Ми завернулися за ріг. І будинок зник. Біля сторожки Максим пригальмував, що прихопити полковника Джуліана. Він сів на заднє сидіння, побачивши мене, трохи насупився. На нас чекає довгий день, нерішуче сказав він. Не варто вам їхати, по моєму. Я б і сам наглянув за вашим чоловіком. Мені дуже хотілося поїхати, сказала я. Він нічого не відповів. Одне, зрозуміло, погода чудова. Сказав він Так, озвався Максим Цей тип Фейвел попередив, що приєднається до нас на перехресті Якщо його там не буде, не думайте чекати Ми чудово бійдемося без нього Сподіваюся, він проспить Коли ми під'їхали до перехрестя, і побачила довгий зелений корпус його машини Моє серце стислося, я сподівалася, що Фейвел не встигне Він сидів за кермом без капелюха з сигаретою в зубах Усміхнувся, побачивши нас, махнув рукою, що ми проїжджали. Я вмостилася зручніше на сидінні, одну руку поклала на коліно Максима. Йшли години, пробігали милі. Я сиділа, дивлячись на дорогу попереду. Полковник Джуліан час від часу засинав. Зелена машина трималася перед нами, Іноді вона виривалася вперед, іноді відставала. Але жодного разу ми не втрачали з уваги. У першій годині дня ми зупинилися, щоб перекусити біля одного з готелів на головній вулиці головного містечка одного з гравств. Полковник Джуліан здолав усі чергові страви ланчу, починаючи супу та риби і закінчуючи розпіфом та йоркширським пудингом. Ми з Максимом замовили шинку та каву. Я боялася, що ось-ось війдальний увійде фейвл, приєднається до нас – але коли ми вийшли на вулиці, побачив, що його машина стоїть на протилежному боці вулиці біля кафе. Мабуть, він спостерігав за нами з вікна, бо через три хвилини він уже їхав слідом за нами. До передмість Лондона ми під'їхали близько третьої години дня, тільки тепер я відчула, яке втомилася. Від шуму та вуличних заторі у мене почало гудіти в голові. До того ж, виявилося у місті дуже спекотно. Біля вулиць, як зазвичай у серпні, був знесилений пильний вигляд, на бляклих деревах неживо повисло листя. Напевно, гроза пройшла тільки в нас, тут дощу зовсім не було. Жінки ходили в бовоняних сукнях, чоловіки без капелюхів, у повітрі пахло обгортковим папером, шкіркою від апельсинів, випаленою травою. повільно вільної незграбно приїжджали автобуси, ледве позли таксі. Мість здавалося, що спіниця та жакет прилипли до тіла, а панчохи колють ноги. Полковник Джуліан випростався і глянув у вікно. «У них дощу не було?» «Так», – сказав Максим. «А не завадило б?» «Так». «Нам не вдалося позбутися фейвела, він усе ще у нас на хвості». «Так». Торгові центри у передмісті були переповнені. Біля вітрин стояли втомлені жінки з немовлятами в колясках, кричали вуличні торговці, хлопці чіплялися за вантажівки. Занадто багато людей. Занадто багато галасу. Шлях Лондоном здавався нескінченним, і до того часу, коли ми вибралися за його межі десь неподалік Хемпседа, очі в мене горіли, а в голові бив ніби барабан. же, мабуть, втомився Максим. Він зблід під очима залягли тіні, але він нічого не говорив. Полковник Джуліан, сидячи на задньому сидінні позіхав, широко згучним Аа, роздивляв рота і закінчував позіхання важким зітханням. Він робив це майже без перепочинку. Тільки ми минули гемпсет, полковник витяг з кишені пальта великомасштабну карту і почав показувати Максимові дорогу. Шлях був прямим, не всі боки стояли в казіній стовпи, але полковник Джулін уперто звіряв з картою кожен поворот. Якщо Максим хоч на мить замисливався, куди повернути? Тут же опускав скло і питав пораду перехожих. Коли ми дісталися Барні, він змушував Максима зупинятися кожних кілька хвилин. Ви можете сказати нам, де знаходиться будинок під назвою Роузенд. Він належить якомусь лікареві Бейкеру, який пішов від справ, нещодавно оселився в місцевих місцях. Перехожий стояв хвилину, наморщивши чоло, здивований. По обличчю його було видно, що він уявлення не має, про кого йдеться. Доктор Бейкер? Ні, доктора Бейкера, я не знаю. Бейкер? Тут є будинок біля церкви, називається Роуз Котедж, то та тільки там мешкає місіс Вілсон. «Ні, нам потрібен Роузленд будинок доктора Бейкера», – говорив полковник Джуліан, а за зупиняв няні з коляскою. ви не підкажете нам, де тут Роузленд?» «Вибачте, але я живу тут зовсім нещодавно». Я звела очі на Максима. Він мав дуже втомлений вигляд. Згодом нам допоміг листоноша, вказавши, де знаходиться Роузленд. Це виявився квадратний, покритий плющем будинок без таблички на воротах, повз який ми вже двічі проїжджали». Я машинально поділася за сумкою, провела пушком по обличчю. Максим зупинив машину на узбіччі, не став заводити її на коротеньку під'їзну алею. Кілька хвилин ми сиділи мовчки. Ну, й добралися, сказав полковник Джуліан. Дванадцять хвилин на шосту увірвемося до них якраз посередині чаювання. Краще почекати трохи. Максим закурив сигарету, потім просягнув мені руку. Нічого не сказав. І чулик-полковник розгортає карту. «Ми могли потрапити сюди, не заїжджаючи до Лондона», – сказав він. «Заощадили б хвилин сорок. Перші двісті миль ми пройшли добре, ось починаючи з чизика, ледве повзли». Повз посвистуючи, проїхав на лоспаді посильний. На дорозі зупинився автобус, з нього вийшли дві жінки. Десь на церковній вежі пробив годинник, Фейвел позаду нас відкинувся до спинку сидіння, курив цигарку. Здавалося, ніби в мене немає жодних почуттів. Сиджу, дивлюся на всякі дрібниці, які не мають значення. «Цей Бейкер, мабуть, не любитель возитися в саду», – сказав полковник Джуліан. «Подивіться тільки на кущі у нього за огорожею, вони скоро і повалять. Їх давно час підстригти. Дивно, він вибрав місце, щоб відійти від справ. Біля самого шосе... З усіх боків високі будинки я б не хотів тут жити. Хоча свого часу це мабуть було гарне містечко, доки всі тут не позабодовували. Швидше за все, тут неподалік є хороший майданчик для гри в гольф. Він замовк, за кілька хвилин відчинив у дверцята й вийшов на дорогу. Ну, де Вітер, пішли, мабуть, га? Я готовий, сказав Максим. Вийшли з машини, на зустріч нам подався Февел. І чого ви там чекали? Йому ніхто не відповів. Ми рушили до ріжки до вхідних дверей, дивна компанія, Я помітила за будинком тенісний корт, почула глухі удари. Хлопчачий голос закричав сорок п'ятнадцять, а не тридцять. Ти забув, що відбив його осен нещасний. Мабуть, вони вже покінчили з чаєм, сказав полковник Джуліан. Він нерішуче потупцював, глянув на Максима, потім на тих дзвінок. Пронав тихий звук десь у задній частині будинку. Довгий час нам ніхто не відчиняв. Нарешті двері відчинилися. За ними стояла дуже молоденька покоївка з подивом дивлячись на безліч гостей. «Тут мешкає доктор Бейкер?» – спитав полковник Джуліан. «Так, сир, заходьте, будь ласка». Вона відчинила двері ліворуч від входу. Очевидно, вітальня, якою мало користувалася влітку. На сцені висів портрет темноволосої жінки із невиразним обличчям. «Цікаво», – подумала я. Хто ця місіс Бейкер? У кутку біля вікна здіймався глочазний приймач, в нього тяглися електричні шнури, стирчала антена. Фейвел уважно розглядав портрет. Полковник Джуліан став перед порожнім каміном, ми з Максимом дивилися у вікно. Було чутно, як перекрикуються хлопчики, посеред доріжки сидів вичухився старий скотч стар'єр. Ми чекали хвилин п'ять. Мені здавалося, що я це зовсім не я, хтось інший, хто прийшов сюди, скажімо, за пожертвуванням, на благодійні цілі. Я раніше такого подібного не відчувала. Відчинилися двері, в кімнату зайшов чоловік середнього зросту, з довгим обличчям і гострим підборіддям. Повелося рудувати з сивиною. На ньому були штани з легкої вовняної фланелі та темно-сині спортивна куртка. «Мені дуже неприємно, що я змусив вас чекати», – сказав він. Як і покоївка, він був дещо здивований такою кількістю людей. Довелося піднятися на гору і помитися, я грав у теніс, коли ви подзвонили. Сідайте, будь ласка, він обернувся до мене і сіла до найближчого крісла. Ми розуміємо, що наше вторгнення порушує всі загальноприйнятні правила, доктор Бейкер, сказав полковник Джуліан. Просимо вибачення за те, що вас потурбували, моє ім'я Джуліан. Це містер Девінтер, місіс Девінтер і містер Фейвел. «Ви, можливо, зустрічали ім'я містера Девінтера в газетах за останні дні?» «О, – сказав доктор Бейкер. – Так, так, здається, зустрічав. Якесь впізнання чи не так? Моя дружина про це все читала». «Присяжні винесли вердикт самогубству», – сказав Фейвел, виступаючи вперед. «А я кажу, про це не може бути й мови. Місіс Девінтер – моя двоюрідна сестра, і знав дуже близько. Вона ніколи не зробила б такої речі, і, що найважливіше, у неї не було жодних підстав». Ми хочемо знати ось що, якого диявла і знадобилися зустрічатися з вами того дня, коли вона померла. Ми з містером Джуліоном все краще пояснимо, – сказав Максим. Доктор Бейкер гадки не має про те, до чого вихилити. Максим обернувся до Бейкера, що стояв між нами. Привітна усмішка завмерла в лікарі на губах, між бровами пролягла зморшка. Кузена моєї покійної дружини не задовольняє вердикт, – сказав Максим. Ми приїхали сьогодні до вас тому, що знайшли ваше ім'я та номер телефону вашого колишнього кабінету в записнику моєї дружини. Зважаючи на все, у неї була призначена з вами зустріч на другу годину дня, останнього дня, проведеного нею в Лондоні. Ви не могли б перевірити, чи відбулася ця зустріч? Доктор Бейкер слухав усе це дуже уважно, але коли Максим скінчив, похитав головою. Мені дуже шкода, але боюсь, ви помилилися. Я б запам'ятав таке ім'я, як Девінтер. Я ні разу не консультував місіс Девінтер. Полковник Джуліан вийняв гаманець і простяг лікареві вирваний з клендеря листок. Ось тут, чорним по-білому, Бейкер друга година. Великий хрестик поряд, що означає, що зустріч відбулася. А ось номер телефону. Лікар Бейкер дивився на всі очі. «Дивно, дуже дивно. Так, це був мій номер, все вірно». «А чи могла вона прийти до вас під чужим ім'ям?» – спитав полковник Джуліан. «Що ж, це не виключено, цілком могла. Звісно, так робити не заведено і завжди був проти таких речей. Вважаю, це неповагою до нашої професії. А як можна вірити лікареві, якщо ти не шинуєш його? Ви ведете якийсь облік відвідувачів, можливо, її можна знайти за картотекою?» «Я розумію, просити про це не належить, але у нас особливі обставини». «Ми впевнені, що її візит до вас має якесь відношення до її... самогубства?» «Вбивства», – сказав Фейвел. Лікар Бейкер підняв брови і запитливо воглянув на Максима. «Я її гадки немов про що йдеться, про це. Звичайно, я зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти вам. Якщо ви дозволите, я відійду на кілька хвилин, перегляну свою картотеку». У мене там відзначені всі консультації, які я давав за останній рік, зібрані історії хвороб. Зачекайте, будь ласка, пропонувати вам бренді, мабуть, ще зарано. Полковник Джуліна Максим запережно похитали головою. Мені здалося, що Фейвел хоче щось сказати, але лікар Бейкер вийшов з кімнати раніше, ніж він встиг відкрити рота. – Чому він не запропонував нам віскі з содовою? – пробурчав Фейвел. – Мабуть, тримає обід замком. Не дуже він мені сподобався, навряд чи з нього буде багато користі. Максим нічого не сказав, з тенісного кортики раніше долинали удари ракету по м'ячу. Загавкав тар'єр, на нього крикнув жіночий голос. Літні канікули. Бейгер грав у теніс з хлопчиками, ми порушили їхній звичайний розпорядок. На кам'яній дошці швидкою дзвінку цукав позолочений годинник. До нього була притулна кольорова листівка з виглядом Женевського озера. Бейкери має друзів у Швейцарії. Лікар Бейкер повернувся до кімнати, тримаючи в руках велику книгу та ящик з картками, поставив їх на стіл. Я приніс картутеку минулого року, тут ще нічого не переглядав, залишив практику лише півроку тому. Він розкрив книгу, почав перевертати сторінки. Я як заворожена стежила за ним. Звичайно, він знайде її. Це було лише питання часу, питання кількох секунд. «Сьоми, восьмидесяте, тут нічого, дванадцяте, ви кажете, у другій годині?» «Ага!» Усі завмерли, вп'ялися очима в його обличчя. «Дванадцятого у другій годині у мене була на прийомі якась місіс Денверс», – сказав він. «Денні, якого біса?» – почав Фейвел, але Максим різко перервав його. «Так і є, вона називалася чужим ім'ям, це було зрозуміло з самого початку». «Тепер ви пригадали цей візит, доктор Бейкер?» Але лікар уже купався у своїй картотеці. і бачив, як його пальці пірнули у відділення, позначене літерою «Д». Він знайшов те, що шукав майже одразу. Швидко пробіг очима свій запис. «Так, тепер я згадав цю місіс Денверс. Висока струнка, темна волоса, дуже вродлива», – сказав полковник Джуліан. «Так», – сказав лікар Бейкер, – «так, так». Він перечитав історію хвороби та поклав картку назад у ящик. Звичайно, я порушую професійну етику, глянув він на Максима. Сподіваюся, ви це розумієте, ми зберігаємо таємниці своїх пацієнтів. Але ваша дружина померла, я цілком розумію, що виникли виняткові обставини. Ви хочете знати, чи не можу я вказати причину, яка спонукала вашу дружину позбавити себе життя? Гадаю, я можу. Жінка, яка назвала себе Місіс Денверс, була дуже хвора. Він зупинився, подивився по черзі на кожного з нас. «Я її чудово пам'ятаю», – сказав він. Вперше вона звернулася до мене за тиждень до названого вами числа. Вона скаржилася на певні симптоми, і я зробив рентгенівські знімки. Що вони показали, я й мав повідомити їй під час другого візиту. Самих знімків тут немає, але є їхній опис. Я пам'ятаю, як вона стояла в моєму кабінеті, простягла руку за знімками. «Я хочу знати правду», – сказала вона. «Мені не потрібні втіхи та лікарський такт. Якщо я приречена, то прямо говоріть». Він знову замовк і подивився на картотеку. Я чекала. «Чому він ніяк не може скінчити і відпустити нас? Чому ми повинні сидіти тут і чекати, не зводячи з нього очей?» «Що ж, вона вимагала у мене правди отримала її». Деяким пацієнтам це допомагає, і їм легше дивитися фактам в обличчя. Ця місіс Денверс, верніше місіс Девінтер, була не з тих, хто проковтне брехню. Ви, звісно, самі це знаєте, вона трималася дуже добре. Сказала, що підозрювала це останнім часом, потім заплатила мені гонорар та вийшла. Більше я її не бачив. Він заклацнув кришку коробки з картками і зачинив книгу. Болі були ще сильні, але пухлина вже пустила глибоке коріння. Місяці через три-чотири вона не могла б існувати без морфію. Операція була б марною, я їй це сказав. Хороба тримала її мертвою хваткою. У таких випадках, як вона, нічим не може допомогти. Залишається давати морфій та чекати. Ніхто не промовив жодного слова. Ми чули лише годинник і голоси із саду. Над головою прогодів аероплан. Зовні вона здавалася цілком здоровою, мабуть, занадто худа і бліда, як я пам'ятаю, але тепер це в моді. Справа не в цьому, біль посилюється від тижня до тижня. Як я вам уже казав, через 4, 5 місяців вона б існувала ще під Морфієм. Рентген показав також неправильну будову матки, через що вона не могла мати дітей, але це не мало відношення до її хвороби. Я пам'ятаю голос полковника Джуліана. Він говорив щось про люб'язність лікаря Бейкера, який взяв на себе важку працю. «Ви сказали нам усе, що ми хотіли дізнатися», – сказав полковник Джуліан. «Якби ми хотіли отримати копію записів історії хвороби, це нам дуже знадобилося б». «Будь ласка, так, звісно», – сказав лікар Бейкер. Усі піднялися з місця, я теж подивилася з крісла. Потисла руку лікару Бейкеру, усі потисли йому руку, Вийшли слідом за ним до передпокою. З протилежної кімнати виглянула жінка, побачивши нас, сховалась. Нагорі голосно лилася вода, мабуть, хтось збирався прийняти ванну. Саду вийшов скотч-тер'єр, почав нюхати мої туфлі. «Куди мені надіслати попери, вам чи містру Девінтеру?» запитав лікар-бейкер. «Можливо, вони нам взагалі не знадобляться», – сказав полковник Джулян. «Я чомусь думаю, що ми обійдемося без них, Вінтера, або я напишу вам ось моя картка». «Я дуже рада, що міг бути вам корисним, мені, на думку, не спало, щоб місіс Денверс і місіс Девіндер однайти саме обличчя». «Звичайно, ні», – сказав полковник Джуліан. «Ви, мабуть, повернетесь до Лондону?» – запитав лікар. «Так, швидше за все. Тоді найзручніше буде повернути ліворуч, біля поштової скриньки на Розі, а потім біля церкви праворуч, звідти дорога йде прямо до Лондону». «Дякую, дякую». Ми вийшли на доріжку, попрямували до машини. Лікар Бейкер загнав з кочтер'єра до будинку, і почув, як зачинилися двері. Та перекидзі дороги людина з однією ногою грала на шарманці, троянди, пікардії. Глава 27 Ми підійшли до машин і зупинились. Кілька хвилин усі мовчали. Полковник Джуліан простяг усім по черзі порт Фейвел став зовсім сірий, він був вражений. І бачила, що сірник тремтить у нього в руці. Старий перестав крутити шарманку, зашкотильгав до нас шапкою в руці. Максим дав йому два шилінги. Він повернувся туди, того шарманка заграв іншу мелодію. На церковній вежі годинник пробив шосту. І тут Фейвел заговорив. Голос його звучав нетвердо, обличчя було сірим. Він не дивився ні на кого з нас, дивився на сигарету. «Ця штука, рак! Хтось знає, вона заразна?» Ніхто не відповів, полковник Джуліан знисав плечима. «Мені й на думку не спадало», – сказав Фейвел. «Вона приховала це від усіх, навіть віддень який жах!» «І в кого, в Ребеки? Як ще до випити, га? Мене це зовсім вразило, не проховую цього, говорю прямо. Рак, о боже!» Він притулився до машини, прикрив очі долонею. Скажіть проклятому шарманщику, щоб забирався звідси. Я не можу чути це виття. «Чи не простіше нам всім поїхати?» – сказав Максим. «Ви можете вести машину чи попросити Джуліана сісти за кермо?» «Стривайте хвилину, я скоро буду в нормі», – промив Рефевел. «Ви не знаєте, все це було для мене бісовим ударом!» «Візьміть себе в руки, друже!» – сказав полковник Джуліан. «Якщо вам потрібно випити, зайдіть в будинок, попросіть бейкера!» Він, я вважаю, знає допомогти людині, яка має нервовий шок. Не робіть це по-посміховиську тут, на вулиці». «Вам легко говорити», – сказав Фейвел. «Ваша взяла. Макс забив останній гол, ви отримали, що хотіли, мотив для самогубства, і Бейкер надасть вам його чорним по-білому. Можете тепер обідати щотижня в Мендерлі, ви на це заслужили, і пишайтеся собою. Макс попросить вас бути хрещеним батьком свого первістка». «Сядемо вже й поїдемо», – сказав полковник Джуліан Максимові. «Подальші плани обговоримо дорогою». Максим відчинив дверцята машини, і полковник заліз всередину. Я сіла на місце на передньому сидінні, Фейвол все ж стояв нерухомо, притулившись до кузова свого автомобіля. «Я порадив би вам їхати прямо додому і лігти в ліжко», – коротко сказав полковник Джуліан. «Войдіть машину повільно, бо якщо щось станеться, потрапити до візниці за вбивство людини». «Я хочу попередити вас як поліцейський суддя. Я володію певною владою!» «І ви відчуєте це на собі, якщо надумайте з'явитися в кереті та його околицях. Шантаж – не дуже поважне заняття, містер Фейвел!» «І ми, хоч як це не димно, у наша крає знаємо, як з ним боротися!» Фейвел не зводив очі з Максима. До нього повернувся колишній кольор обличчя, на губах заграла колишня мерзена усмішка. «Так, Макси, твій страшенно посчастило. Скажеш ні? І ти уявляєш, що виграв. Але закол ще можу дістатися тебе, можу і я. Інакше...» Максим почав заводити машину. «Ви хочете ще щось сказати? Якщо так, кажіть зараз!» – спитав Максим. «Ні, ні, не затримуватиму вас. Рушайте!» – сказав Фейвел. Фейвел відступив, стієш усмішкою на губах. Машина рушила вперед. Коли ми повертали і обернулися, побачила, що він все ще стоїть там, де стояв, і дивиться на муслід. Помахав рукою, не перестаючи усміхатися. Деякий час ми їхали мовчки, потім заговорив полковник Джуліан. Він нічого не може вдіяти, ці усмішка та інше – це просто блеф. Йому тепер нема чого придивити до суду, щоб розпочати справу. Хоч би що він затіяв свідчення Бейкера, це припинять. Максим не відповів. Я зиркнула на його обличчя, але мені це нічого не підказало. «Я з самого початку відчував, що в цьому бейкері розгадка криється», – сказав полковник Джуліан. «Не місіс Девінтер приховували від усіх цю зустріч і не обмовилися про неї навіть Стенверс. В неї були всі підозри, розумієте? Вона відчувала щось негаразд. Жахлива річ, зрозуміло, цілком достатньо, щоб молода красива жінка зумліла». Ми їхали вперед, прямо, як стріла шосе. Мимо пролітали телеграфні стовпи, міжміські автобуси, спортивні машини, будинки. «І ви не мали про це жодного уявлення, містере Девінтер?» – запитав полковник Джуліан. «Ані найменшого», – відповів Максим. «Дехто смертельно боїться цього особливо жінки. Мабуть так було з вашої дружини, у неї висачило мужності на все окрім цього». Вона боялася болю. «Що ж болю вона, принаймні, була позбавлена?» «Так, так, ви маєте рацію», – сказав Максим. «Я думаю, не зашкодить, якщо я розповім декому в кереті та окрузі, що лондонський фахівець повідомив нам мотив самогубства», – сказав полковник Джуліан. «Щоб припинити чутки, якщо вони раптом виникнуть. Ніколи не знаєш, як усе може обернутися, іноді люди так дивно поводяться». «Якщо всі дізнаються, що насправді сталося спокійне місце з Девінтер, це може сильно полегшити ваше становище». «Так, так, ви маєте рацію», – сказав Максим. Мене завжди дивувало і навіть обурювало те, як далеко розносяться чутки в таких сільських районах, як наш. «Не розумію, чому це відбувається, але, на жаль, у нас дуже люблять пліткувати». Звичайно, ви з королю можете припинити будь-які чутки в Мендерлі, в будинку, в своєму маєтку, а я зможу вжити дієвих заходів у Кереті. І скажу для доньки, у неї купа друзів серед молоді, і вони часто люблять лихословити. Не думаю, що вас турбували репортери, єдина втіха. Ще день-другий в газетах не буде про цю історію жодного рядка. Так. Ми проїхали через північні передмістя Лондона і тепер переїжджали до Фінчі та Хемседа. Половина сьомої. Що ви збираєтесь робити? У мене в Сен-Джоузі живе сестра. Думаю, приїхати до неї, не проситися на обід, а потім спробую потрапити на останній поїзд до Керета. Я знаю, що вона поїде за місто лише за тиждень. Впевнений, що буде рада бачити вас обох. Максим невпевнено глянув на мене. Ви дуже люб'язні, але, мабуть, ми влаштуємося якось самі. Мені треба зателефонувати у Френкові що ще деякі справи. Ми, швидше за все, поїдемо десь у тихому містечку Італії. Переночуємо, дорогою в готелі, мабуть, так буде зручніше. Звичайно, я вас цілком розумію. Вам не важко підкинути мене до сестри один з поворотів з Авеню Роуд. Коли ми під'їхали до будинку, Максим зупинив машину трохи подалі від воріт. «Я не маю слів, щоб висловити вам подяку», – сказав Максим. За все, що ви сьогодні для нас зробили. Ви розумієте, що я відчуваю, мені не треба вам про це говорити. Любий друже», – сказав полковник Джуліан. «Я був дуже радий, що зміг вам допомогти, зрозуміло. Знаємо, з мого початку те, що знав лікар Бейкер. Можна було б взагалі без цього бійтися. Але що тепер про це говорити? Намагайтеся забути весь цей злощасний епізод. Я впевнений, що Фейвел вам більше докучати не буде». Полковник виліз з машини, виніс свої речі, взяв карту. Я б на вашому місці поїхав би ненадовго, треба б відпочити, можливо, за кордон. Ми нічого не сказали, полковник Джуліан складав карту. У цей час року дуже добро у Швейцарії. Пам'ятаю, ми їздили якось туди, коли донька мала канікули, і отримали величезне задоволення, чудові прогулянки. Але все ж таки раптом виникнуть нехай великі труднощі. Я не маю на увазі Фейвела, де кого в нашому окрузі. Ми не знаємо точно, що там без якої ТЕБ та у цьому роді. Але все ж таки, знаєте стару приказку «З очей геть, серця геть!» Якщо поруч немає тих, про кого говорять, слова так уже влаштований цей світ. Полковник стояв, перевіряючи, чи не залишив він якихось із своїх речей у машині. Здається, усе. Карта, окуляри, палиця, пальто, повний набір. Ну що ж. Гарної вам дороги, не втомлюйтесь надто, у нас був важкий день. Він пішов до будинку, піднявся східцями. Я побачив, як підійшла до вікна жінка, посміхнулася, помагала рукою. Ми доїхали до повороту і повернули на шосе. Я відкинулася на спинку сидіння та заплющила очі. Тепер, коли ми нарешті залишилися одні, можна було розслабитися, полегшення було таким гострим, що, здавалося, його не перенесу. Ми в'їхали до міста, але я не бачила нікого і нічого, Я чула гуркіт автобусів, таксі, цей невпинний шум Лондона, і було зовсім іншому місті, де було тихо, спокійно, прохолодно. Переломний момент залишився позаду. Машина зупинилася, я розплющила очі, випросталася, подивилася на всі боки зацепеніла, не розуміючи, де я. Ми стояли навпроти одного з незлічених ресторанів сохо. Ти втомилася, втомилася, зголодніла, ні на що не годишся. Зараз ми підемо та замовимо обід, прямо зараз, і я зможу зателефонувати звідси Френку. Ми вийшли з машини. Ресторанчик виявився порожнім. Нікого, окрім метр отеля, офіціанта та дівчини за касою. У залі було темно та прохолодно. Ми сіли за столик у кутку, Максим почав замовляти обід. Фейвелл мав рацію, коли пропонував випити. Я і сам хочу випити, та й тобі це не зашкодить. і замовлю тобі Бренді товстий усміхнений метродотель проніс дві тонкі булочки в перовій бугорці, Вони були тверді та хрусткі. Я тут ж жадібно накинулася на свою. Бренді з содовою було дуже приємним на смак. Воно зігріло і дивним чином заспокоїло мене. «Тепер ми поїдемо повільно, без поспіху», сказав Максим. «Чи стане прохолодніше справа до ночі? Знайдемо дорогу якесь тихе містечко, там і переночуємо, а вранці рушимо до Мендерлі». «Так, ти ж не хотіла обійдати у сестри Джуліана, а потім поїхати поїздом, правда? Так. Максим допив склянку. Очі його здавались величезними через темні кола. Вони були дуже чорні на білому обличчі. Як ти гадаєш, яку частку правди знає Джуліан? Я дивилася на нього поверх Келлога і мовчала. Він здогадався. Звичайно, здогадався. Якщо й так, то він ніколи нікому не скаже. Так. Так. Максим попросив метр до теля, Принести йому ще віскі з содовою Ми сиділи мовчки У темному кутку, насолоджуючись спокоєм І я думаю, що Ребека навмисне набрехала мені Останній прощальний блеф Вона хотіла, щоб я її вбив Вона все розрахувала Ось чому вона сміялася Ось чому вона стояла та реготала Коли я вбивав її І я нічого не сказала Я продовжила пити бренді з содовою все залишилося позаду. Все було вирішено та залагоджено. Все це не мало більше значення. Максимові більше не було причин виглядати таким втомленим, блідим. Її останній жарт. Найкращий з усіх. Навіть зараз я не певен, що перемога не на її боці. Що ти хочеш сказати, як вона могла перемогти? Не знаю. Він залпом випив другу склянку, став за столу. «Піду за телефоною Френкові». Я сиділа за столиком в гудку, незабаром офіціант приніс мені першу страву. То був омар, гарячий, смачний. Я випала ще бренді з Було так приємно та затишно сидіти тут. Ніщо більше не мало особливого значення. Я попросила офіціанта принести ще хліба. Чомусь я сказала це французькою. Як спокійно в ресторані, які тут дружелюбні люди, як я щаслива. Ми з Максимом разом, все позаду, Ребека померла. За десять хвилин Максим повернувся. «Ну, як там Френк?» «У Френка все гаразд, він був у конторі, чекав мого дзвінка з четвертий години дня, я йому все розповів». Судячи з голосу, він дуже зрадів, здавалося, у нього впала гора з плечей. «Так, але ось що дивно. Він думає, що місіс Денверс поїхала з Медрелі зовсім. Зникла раптово, нічого нікому не сказала». Мабуть, вона цілий день складала свої речі і зібрала все, що було в кімнаті до останньої деревниці. О четвертій годині приїхав зі станції в фургон і все відвіз. Фріс подзвонив Френку, Френк попросив його передати місіс Денверс, що вона зайшла до нього в контору. Він нікуди не відлучався, але так і не з'явився. Хвилин за десять до мого дзвінка Фрі знову зв'язався з конторою, сказав Френку, що місіс Денверс викликали між міським телефоном, і він перевів виклик до неї в кімнату. Але вона там розмовляла. Це сталося приблизно в хвилин сьомої. Коли без четверті сім Фрі спустукав до неї, кімната була порожня. У спальні місі Денверс теж не було, і шукала всьому будинку, але так і не знайшли, мабуть, вона поїхала, можливо, пішла на станцію пішки лісом. Був всторожку вона не проходила. Ну і чудово, це позбавило не зайвого занепокоєння. Все одно нам довелося б її звільнити, і швидше за все, вона теж здогадалася. Вчора ввечері вона мала такий вигляд. «Мені це не подобається», – сказав Максим. «Вона нічого не може вдіяти. Якщо вона поїхала, то краще для нас». Телефонував їй, зрозуміло, Фейвел, мабуть, розповів про наш візит до Бейкера. Передав слово полковника Джуліана. пам'ятаєш, що він просив, якщо будуть спроби нас шантажувати, одразу повідомити його. «Вона не наважиться, на це занадто небезпечно». Я думаю, не про шантаж. А що вони ще можуть зробити? Ні, нам слід наслідувати поради полковника Джуліна, все забути. Максим не відповів. Твій омар зовсім охолов. Їж, коханий, тобі стане краще. Я сказала йому ті слова, що казав нещодавно він мені. І почувала себе краще, сильніше. Тепер я дбала про нього. Їж, тобі треба поїсти. Тепер усе буде інакше. Я більше не боятимось прислуги. Без місіс Денверс я поступово навчуся господарювати в будинку. Ходитиму на кухню, радитимусь з кухарем. Вони мене полюблять, вони поважатимуть мене. Скоро всі забудуть, що тут колись усім розпоряджалася місіс Денверс. Я про маєток постараюсь дізнатись більше. Попрошу Френка все мені пояснити. Можливо, сама займуся дівництвом, згодом щось зміню. У нас будуть діти. Ну, звичайно ж, у нас будуть діти. Ти закінчила? рафтом сказав Максим. «Я, мабуть, нічого більше не хочу, лише кави. Чорної, міцної, будь ласка. І рахунок», додав він, звертаючись до метра дотеля. «Я ж не зрозуміла, чому ми йдемо. У ресторані так затишно. Навіщо нам поспішати? Мені подобалося сидіти тут, відкинувши голову на м'яку подушку дивану. Я була готова просидіти тут цілу вічність». Я вийшла слідом за Максимом, позіхаючи, потикаючись. «Послухай, як ти гадаєш, ти змогла б спати на задньому сидінні, якби я тебе закутав ковдрою? Там є подушка, моє пальто?» «Я думала, ми переночуємо в готелі, у якомусь з тих, повз якими проїжджали?» «Так, я знаю, але в мене таке відчуття, що нам треба повернутися сьогодні, хоча б вночі. Ти зумієш якось поспати на задньому сидінні?» «Так», – невпевнено сказала я та спантеличина. «Так, мабуть». «Зараз без четверті вісім. Якщо ми рушимо, не втрачаючи жодної хвилини, то будемо в Мендерлі близько половини третьої. Дороги зараз майже порожні. Ти так втомишся, так страшенно втомишся. Ні, нічого зі мною не буде, я хочу повернутися додому. Я відчуваю, що щось сталося погане, я впевнений у цьому». У нього було стривожене незвичне обличчя. Максим Ревком відчинив дверця та почав влаштувати мені ліжко на задньому сидінні. «Що могло статися? Просто смішно хвилюватись зараз, коли вже все позаду, я тебе не розумію!» Він не відповів. Я залізла на заднє сидіння, лягла, підібравши ноги. Максим накрив мене ковдрою. Мені було зручно, затишно, набагато краще, ніж я уявляла. Я вмостила подушку під головою. «Ну як, все гаразд? Ти справді не маєш нічого проти?» «Ні, мені дуже добре, я спатиму. Не хочу зупинятись ніде на ніч.» «Буде краще поспати в машині і швидше дістатися додому. Ми будемо в Мендерлі задовго до світанку!» Максим сів за кермо, вимкнув запалювання. Машина зрушила з місця, йшла рівним ходом, і серце билося в такт з ритмічним її рухом. Я заплющила очі, і переді мною довгою, низкою попливли сотні різних картин. Той бачок джаз проганяється за метеликами на галявині. Той, як скочтер'єр лікаря Бейкера, чухає вухо, ось придімний листонош, який вказав нам сьогодні будинок лікаря, хотіла у темряві вогні зустрічних машин. Сутінки перейшли надвечір і я відчувала запах азалій і поглядала на спину Максима, потяглася, переверталася і знову засинала. Я бачила парадні сходи в мендрелі. Місіс Денверс на верхньому майданчику в незмінній чорній сукні, яка чекала ще до неї підіймуся. а коли я піднялася, вона відступила і зникла. Я шукала, й та не могла знайти. Раптом її обличчя виникло в дверях і закричала, і вона знову зникла. Котра зараз година, котра зараз година. покликала я. Максим обернувся до мене в темній машині, губліде обличчя здавалося примарним. Половина дванадцятої ми проїхали понад половину шляху. Спробуй ще поспати. Я хочу пити. Він зупинив машину наступному містечку. Механіку гаражі сказав, що його дружина ще не лягла, а приготує нам чай. Ми зайшли до гаражу, я почала ходити туди-сюди, у мене затекло все тіло. Максим курив, було холодно. У відчинені двері виривався пронизливий вітер, риміло рифлене залізо на даху. Мене трусило від тремтіння, я застебнула догори пальто. «Так, холодна нічка видалася», – сказав механік, накачуючи нам пальне. «Схоже, погода змінилася. Очевидно, що це була остання смуга спеки за літо. Скоро почнемо мріяти про камін». «У Лондоні було спекотно», – сказала я. «Справді? Ну, в них там завжди все навпаки. Ні, тут у нас добрій погоді кінець. На ранок на озбережжі дутиме щосили». Його дружина принесла нам чай. Він був з димком, гарячий, я жадь випла його, подякувавши їй від душі. Максим уже поглядав на годинник. Нам треба їхати без 10.12. Я з небажанням покинула гостиний, да гаража, по небу кутилися зірки. На них набігали рідкісні хмаринки. Так, літо скінчилося, сказав механік. Ми залізли назад у машину і знову притулилися на задньому сидінні, сховавшись під ковдрою. Машина рушила. Я заплющила очі. Перед мною з'явився старий безногий. Він крутив шарманку, молодія троянда пікардії. Звучало у мене в ухах ще в такт погодування машини. Фріста Роберт принесли до бібліотеки чайний столик. Дружина кивнула мені головою, покликала сина в сторожку. Я бачила моделі вітрильників у будиночку біля бухти. Бачила павутинку. Я хотіла потрапити до щасливої долини. Сад заріз кропивою. За десять, за двадцять футів завишки. Щаслива долина зникла. «Максиме, Максиме!» «Так, все гаразд, я тут!» «Мені наснився сон, сон, який...» «Не знаю, не знаю». І тут я знову поринула у свої тривожні глибині забуття. Я писала листи у кабінеті, надсилала запрошення, писала їх власною рукою, товстим пером і чорним чорнилом. Але коли я подивилася на папір, то побачила не свій дрібний квадратний почерк, ні. Літери були вузькі, косі, з химерним гострим розчірком. Я взяла картки з бівару та сховала їх. І тут я побачила, що вона сидить на стільці перед тулетним столиком у своїй спальні, а Максим розчісує волосся. Він тримає її волосся в руці, поступово скручує його, Джуд звивається, як змія Максим хапає обома руками її, поспігаючись Ребеці, обмотує собі шию. «Ні, ні, ми ну, поїдемо до Швейцарії! Полковник Джуліан сказав, що ми маємо виїхати до Швейцарії!» Я відчула руку Максиму у себе на щиті. «Що з тобою? Що трапилось?» Я сіла і відкинула з обличчя волосся. «Я не можу спати, це марно!» «Ти спала, ти проспала дві години! Нині чверть третьої. Через чотири милі буде ланьйон. Стало ще прохолодніше, я тремтіла. Я сяду поряд з тобою, сказала я. До третьої будемо вдома. Я перелізла через сидіння і сіла біля Максима. Дивилася на дорогу, поклала йому руку на коліно, зуби не стукали. Ти замерзла? Так. Котра ти казав година? Перед нами підіймалися пагорби, йшли вниз, знову підіймалася. Двадцять хвилин на третю. «Дивно, мені здавалося, ніби там за пагорбами здіймається зоря. ж цього не може бути над торану. Ти дивишся не в той бік, там захід. Я знаю, це дивно, правда?» Він не відповів. Я продовжила дивитись на небо, воно світлішило на очах. Точно за обрієм сходило сонце. Адже північне сяйво буває лише взимку, а? Влітку його не буває? Це не північне сяйво. Це Мендерлі. І обернулася до нього, побачили його обличчя, побачили його очі. Максиме, Максиме, що це? Він гнав машину на шаленій швидкості. Ми піднялися на вершину пагорба, і внизу біля наших ніг з'явився леньйон. Ліворуч чувалася срібна доріжка річки, попереду йшла дорога до Мендерлі. Місяць зайшов. Над головою небо здавалося чорним, але на обрії воно таким не було. Його пронизули багряні промені, ніби розтікалися цівки крові. Солоний морський вітер нєс попіл нам в обличчя. На цих останніх рядках ми завершуємо знайомство з книгою Дафна Дюморє "Ребека". Дякую за прослуховування.